Струмив каблучку на маленький мізинець, який білів з під потилиці. Мізинець нетерпляче заворушився й застиг. Глянувши ще раз на це безтурботне обличчя, Грей озирнувся й побачив у кущах високо задерті брови матроса. Летика, розябивши рота, спостерігав за тим, що робить Грей, з таким подивом, з яким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 з веснянкуватим пісним обличчями і тим особливим виразом хитрої спритності в присліпкуватих очах, яким зазвичай вирізняються всі крамарі, перетирав за шинхвасом посуд. На брудній підлозі лежала повна сонця віконна хрестовина. Тільки но Грей ступнув у смугу димного світла, як Менерс, шанобливо вклоняючись, вийшов зі свого закапелка.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 От, е, приміром, якось зайшло діло про її ремесло. «Я тобі ось що скажу», – каже вона, і тримається за моє плече, наче муха за дзвіницю. «Моя робота не нудна, хіба що раз по раз е, кортить вигадати щось особливе». Хочу, каже, так умудруватися, щоб у мене на дошці сам плавав човен. Гребці грибли б на справжки, а? Тоді вони пристають до берега, припинають човна і, як годиться, мов живі, посідають на березі підживитися.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 Я знаю, що у скрипці її віолончелі завжди спочивають феї. А що ховається у моєму тур-люрлю? спитав флейтист, який пробігав з баранячими блакитними очима, й білявою буротою. Ну ж, бо, скажи, це дивлячись, скільки ти хильнув зранку. Часом птах, часом горілчаний чат.